Konečně tu bude chvíli pokoj. Milujem ticho. <laughs> pekelne milujem, pekelné ticho. A čertovsky lůbím světého Mikuláša. <laughs> teda, já vím, že je to trocha čudné, když čert miluje světého. Ale povedzte, ako ho nemilovať, keď ma raz do roka všetkých malých čertov zbaví, ktorých mi tu v pekle na dali. A viete, čo tí robia? Skáču, revú, dupú kopytami, rinčia reťazami, mecú chvostíkmi, miesto toho, aby si čertoviny, čo im vtlkam do hlavy, opakovali. Zlostia má srdia A niekedy, niekedy dokonca poslúchajú A potom len nastane bieda Poslúchať v pekle, veď to sa nedá Starý čert, žalobab stále za mnou sriedi Donáša Luciferovi že zle vychovávam čertovské deti a Lucifer, vládca pekla, a, ten je už starý. Nemá nervy, nemá čas, zaujíma ho len fax a internet a mobily. Všetkých nás má na dráte. A pod kontrolou celý svet. Odkedy má internet, nechodíme po svete, sedíme tu, v pekle zavretí. Iba raz, raz do roka! Podľa tisícročnej zmluvy sa na svete spolu s Mikulášom črieda malých čertov objaví. A my starí? Len jeden ich už doprevádza. Ma tento rok to vyhražal, bab. Vraj vynikajúco pracoval. Na všetkých usilovne žaloval. A ja? Postal som tu sám, a 3 dni pokoj mám, vypnem mobil, idem spať, preto mám toho Mikuláša rád. Zlobosrd, hej, Nie počuješ! prišiel fax, aké správy? <tíž> aké správy? Oh, Lucifer vládca pekla, <tíž> len zlé správy, na svete sa zlobe <tíž> <tíž> Tak to má byť. <tíž> Pozrime na internet, či sa mení ručský svet Pozri, pane, ura, sláva, zlova, láske, nafragdáva. Tak to má byť. Len sa pozri, samé zlo a závisť zrada. To má moja duša rada. Čo je, čo to, čo sa deje? Čo sa celé peklo chveje? Úpokoď sa za pane. To sú sane. A sane? Prečo Mikuláš ste sane? Mikuláš, a čo tu chce? Vrátiť, čo si požičal. To je jeho obyčaj. A, a, a, a, a čo si požičal? Hvarie ne, vieš, čo máš s hlavou. S hlavou? To peklo trasenie mi spôsobilo výpadok pamäti. Mm -hmm aj trasenie, Skôr skleróza, duším starne. O, ani sa nedivím. Veď tisíc ročia peklu vládne. Čo hovoríš, zlobo Ja, ja, ja, pane, hovorím, hovorím, že tie sane nám priviezli nazad Čertíkov. Čertíkov? A kde boli? Preca na zemi. Čertíci, vednie sú skúsení a, a, a čo tam vlastne robili? Preca deti strašili a kazili Deti sú všetky skazené a Deti sú stále nové a nové A treba ich stále kaziť a kaziť Kto to povedal? Predsa ty? Kedy si dávno, keď si s Mikulášom zmluvu podpísal... Že mu v den jeho sviatku vždy zo pár čertíkov požičiaš, aby neposlušné deti postrašili. Už si spomínam. Veď preto som tú zmluvu podpísal, aby na svet chodili a deti nielen strašili, ale hlavne kasili. Ty, a, a, a to už sú späť? Mm. Koľko medzi deťmi boli tí čertíci malí? Presne toľko, koľko mali. Tri dni sa s Mikulášom a anielmi po svete túlali. Tri dni Ako ten čas letí. <coughs> som zvedavý, koľko za ten čas pokazili deti. Daj im nástup. Ano, nech pripravia hlásenie. Ozaj, kto má nad nimi dozor? Komu som to zveril? Velenie? Žalo bab bol s nimi hore. A stále žaloval aj na mňa. Ako vždy. Aha, správne som sa rozhodol. Ako vždy. Veď kto už lepšie nažaluje. Teda zreferuje, čo sa tam hore dialo. Či tých čertovín bolo dosť, či málo. Aha, aha. A čo stojíš? Čo netrúbíš? Dokedy mám na tú mladú háveť čakať? No, myslel kto? som, že... Myslel, ty... ...ty sa iba zlostíš a mňa srdíš, zlobosrd! Ak kto má v hlave zlosť a srd, ten správne my nedokáže. <túdají> a, tak teda radšej nevysli a poslúchaj. A trúb! Ako chceš, ty starý trúb. Čo to hondre?, <túdají> Že už trúbim! sprostol, až sa modliť zabudol. Výporne sprostavčík. A, a ty, klamáčik, bol si verný svojmu menu? Naučil si niekoho, že s pravdou sa nič nepodarí? Že klamstvu sa dnes všade darí? Ha, ha, ha, a Nikoláša chcel oklamať ten môj fero. Tak sa mu klamať darilo, že sa aj anielom pred očami marilo. Je to pravda, žaloba? Je, je, je, tu nemám čo žalovať. Tak to má byť. Kto je ďalší? Zprasím, špinavec, špinavec, to. Čo si robil, odpovedz? Trápil som sa celú zimu čilianku robiť no A jej sa špida zapáčila. Topánky si nečistila. Dokraj vystrčila. A keď do nich uhlie dostala, potom veľmi plakala. Potom veľmi plakala. má byť. Čím na zemi viacej plaču, tým veselšie čerty skáču. Aj mi, aj mi. Čím viac pláču, tým veselšie Kto sa to tam krčí v kúte? Neteší sa, neraduje. Žalu bab, kto to je? E, prosím to, to Pristúp bližšie. Šalobab, prečo to Čertíča plače, keď celé peklo od radosti skáče? No, lebo babráčík skočil dobrú na háčik. Dobrú na háčik skočil? Skočil. A vedieš, ten malý... Pravil jsem, aby jsme ho ještě na zem nepasílali. A ty malý, toto malý, ty si ho dleučil? <tějí> Já No, Já ho dleučil! Já tak ten babráč! Já čo dleď dalo? E, hovor, Já čo dle, to tam hore stalo? <tějí> Nič. Nič Veru, veru nič To dievčisko sa Mikulášovi Všetkým zlým skutkom priznalo A Mikuláš jej odpustil A Lucinka mu slúbila Že do svojich menín sa celkom iste polepší. A bude poslušná, štedrá a milá Poslušná, štedrá a milá Čo sú to za cudzie slova vytroč mojich zlobosrd Za hlavy Zopakuj mu naše čertovské 10 a vyhoď ho na zem! Šo ten malý babrák zbabral? Na Luciu nech napraví! Lucifer je pánom mojim? S ním sa... Ja, ja sa bojím! S ním sa nikoho nebojím! Ano, nikoho nebojím! Ale ja sa bojím. <tým> už ma neserť! Čerť sa ne nikoho a ničoho. Už týždňe ti točiem do tej hlavy rohatej našich 10 zákonov. Ich sa drž a ľudskú ich nauč. Dnes tam pôjdeš a dmeni nám je ich donesieš. Do Vianoc musí nielen vedieť, ale podľa nich žiť. Kým túto úlohu nesplníš? Do pekla sa nevrátiš. A teraz spusti. Čas sa kráti. Zajtra majú sviatok, lucie. Lucifer je pánom mojim, s ním sa nikoho nebojím. Ale ja sa bojím. Nadávaj a klaj, to je čertov ráje. A, a ďalej to či je piatok, a či sviatok, rob stále len neporiadok. Hm. Mamka, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato. Mamka, tato sú na to, aby ich trápilo, no, no, no. Váš si iba život svoj, a ty druhý, ty sa boj. No, hm. keď ja sa bojím. Robiť, čo je zakázané, to máš mysli zapísané. No, vedia, hej, ale čo Lucinka? Čo je tvoje, to je moje. A čo je moje, do toho ťa nič. <tototvá> Toto je dobré. <totvá> Na ústach má aj med, do srdca jed. Odvediem ti kamaráta? Darbo ho viac než brata. Ale, hm, Lucinka, žiadneho brata nemá. <totvá> Ale kamarátky?. no? Druhým hovor, daj mi, daj, potom bude pecle rai aviento